eco de la vall arroba gmail.com eco de la vall arroba gmail.com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 Codalaavall.org l'eco de lavall punt oc I també per Internet a Rdio Escolteu aquesta banda sonora d'Ennio Morricone i després aquest tamacle de Jean-Michel Jarre, que es titula Oxigen. I si, a més a més, són les 5 de la tarda i és diumenge, això vol dir que està començant un nou programa de l'Eco de la Vall. I, efectivament, aquest diumenge 19 de desembre estem emetent en directe, des de l'estudi de Ràdio Les Planes, aquest darrer programa, que serà el d'avui, d'aquest any 2021. Molt bona tarda a tothom. Com esteu? Com, com va el cap de setmana? Uh, preparats ja per les festes de Nadal, per acabar aquest, aquest any, aquest tercer any de pandèmia? Uh, espero que estigueu molt bé i que vulgueu compartir una estoneta amb mi aquí a l'emisora municipal de Ràdio Les Planes. Som el 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com i avui he preparat un programa resum d'aquesta tercera temporada, de setembre a desembre, que hem fet 13 programes, i continuarem el 2022 fent de la nous, però avui us heu preparat aquest resum amb una selecció d'alguns talls dels diferents programes que hem fet des del mes de setembre fins aquest desembre. Així que serà un programa amb moltes veus... I començarem amb el divulgador científic nord-americà, Cal Sagan. Després tindrem el periodista català, Josep Caballol, el documentalista ulutí Marc Planagumà, la documentalista, també, olotina, Tania Ribes, el professor, la professora d'Història Medieval, Rosa Lluch, la Mar i el David, d'Hort Viu, d'aquí a la Vall de Cogolls, L'Alfons Pérez, investigador de l'Observatori del Deute en la Globalització, la Garrotxina Mireia Jiménez, del Centre per la Sostenibilitat Territorial, l'Ivet Casadevall, de la Fundació EMIS, l'arquitecte Olotí, Francesc Baquer, i acabarem amb les fantàstiques àvies ramalleres de la Garrotxa, l'Olga, l'Àngels, la Teresa i la Maria. Aquestes seran les veus que escoltareu aquest diumenge a l'Eco de la Vall i quan acabi aquest resum us diré la música que heu pogut escoltar i que hi ha inclòs en aquest muntatge. Doncs, sense més preàmbuls, eh, us desitjo eh, que passeu un molt bon firany, pels, especialment, ho dic per aquells que no arribin al final del programa, on em tornaré a acomiadar. Per tant, eh, molt bones festes, molt bon firany a tothom, i us deixo amb aquest resum i us torno a, a saludar per acomiadar-me eh, abans de les 6, quan, quan acabi aquest resum. Gràcies per acompanyar-me i gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Comencem! Comencem! Aquesta és la música per presentar el programa de televisió Cosmos, que es va estrenar al 1980 i que tenia un guió de Andruyen, Stephen Soter i Carl Sagan. Segur que quan dic Carl Sagan, a molta gent li sonarà aquest nom, l'astrofísic i divulgador científic nord-americà, nascut al 1934 i mort el 1996 als Estats Units. Escoltem com començava aquest primer programa. The cosmos is all that is or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stirs. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory of falling from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries. The size and age of the cosmos are beyond ordinary human understanding, lost somewhere between humensity and eternity is our tiny planetary home, the Earth. For the first time, we have the power to decide the fate of our planet and ourselves. This is a time of great danger, but our species is young and curious and brave. It shows much promise. In the last few millennia, we have made the most astonishing and unexpected discoveries about the cosmos and our place within it. I our El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. La contemplación del cosmos nos perturba. Sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación como si fuera un recuerdo lejano de que nos precipitamos en el vacío sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios el tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano Perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad se encuentra nuestro diminuto hogar planetario, la Tierra. Por primera vez tenemos la capacidad de decidir nuestro propio destino y el de nuestro planeta. Es un momento de gran peligro. Pero nuestra especie es joven, curiosa y valiente. Y promete mucho. En los últimos dos milenios hemos realizado los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos y sobre nuestra situación dentro de él. Creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este cosmos en el que flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana. Estamos a punto de comenzar un viaje por el cosmos. Que encontraremos galaxias, soles y planetas Vida y conocimiento que nace, se desarrolla y muere Mundos de hielo y estrellas de diamante Átomos en masa como soles Y universos más pequeños que átomos Es también la historia de nuestro propio planeta Y de los planetas y de los animales que lo comparten con nosotros Y es la historia de los seres humanos de cómo hemos logrado nuestro conocimiento actual sobre el cosmos de cómo este ha dado forma a nuestra evolución y a nuestra cultura marcando nuestro destino queremos buscar la verdad a donde quiera que nos lleve sin embargo para encontrar esta verdad necesitamos imaginación y escepticismo a la vez no nos asusta especular, pero tendremos cuidado al distinguir entre especulación y hechos. El cosmos está repleto, sin duda ninguna, de hermosas verdades, de exquisitas interrelaciones y de la terrible maquinaria de la naturaleza la superficie de la tierra es la costa del océano cósmico en esta costa hemos aprendido casi todo lo que sabemos recientemente nos hemos aventurado un poco hacia afuera quizá hasta la altura del tobillo y el agua nos rodea tentadora una parte de nuestro ser sabe que es de aquí de donde procedemos ansiamos volver y podemos hacerlo porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia de estrellas y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Para cada uno de nosotros el viaje comienza aquí. Vamos a explorar el cosmos con la nave de la imaginación, sin las ataduras de los límites ordinarios de velocidad y tamaño, dirigidos por la música de la armonía cósmica. Puede llevarnos a cualquier lugar en el espacio y en el tiempo perfecta como un copo de nieve y orgánica como una semilla de diente de león nos conducirá a mundos de ensoñación y a mundos reales acompáñame acompáñame Doncs així començava aquest primer capítol de Cosmos, d'aquesta sèrie que ja és un clàssic de la divulgació científica i Cal Sagan, doncs, un pionent en el món de la divulgació per molta gent. Uh, Josep, tu coneixes uh, el Cal Sagan d'haver-lo vist per televisió. És un referent per tu? Cal Sagan per mi va ser un, un referent, un referent molt important, perquè doncs, em va ajudar a conèixer moltes més coses del que, del que era l'univers que ens envolta. No? I no tan sols vaig poder veure-lo per televisió, sinó que vaig tenir especial interès perquè a casa de la família pogués veure tot el que explicava Carl Sagan de comprar doncs una sèrie de vídeos que encara conservo. Encara que no es fan servir, encara conservo. Però ara vist en perspectiva, deia en la presentació, es, es deia que que era important aquest programa perquè ens donaria a entendre doncs, el futur que segurament doncs, marcaria les nostres vides. No? I estem parlant dels anys 90. En els anys 90, el president d'Estats Units ja havia rebut comunicació de que eh, si continuàvem amb la tendència a créixer de forma indefinida i a utilitzar combustibles fòssils, amb el decurs dels anys ens trobaríem amb molts problemes. I als anys 70 va sortir l'informe els límits del creixement del de, de, de, matrimoni Middles, doncs també alertant que de continuar per aquell camí ens trobaríem en problemes, no? És a dir, que estàvem en aquells anys perquè havíem anat a la Lluna i la tecnologia ens pensaven que ens ho permetria tot i que podríem arribar tot arreu, i en canvi estàvem oblidant els problemes que estàvem generant en el nostre propi planeta, no? I ara, al veure, a escoltar aquest programa, que per mi també és un referent, envia el cap que jo tampoc jo el primer, en aquella època, que ja exercia com a periodista, vaig ser incapaç de detectar que els problemes venien per un altre camí i que podien determinar doncs, a quin futur ens esperaria. O sigui, jo en aquells moments, mentre em, em, em, em deleitava amb aquest futur còsmic, no veia el futur de la pròpia nostra biosfera, que el clima estava ja canviant, que ha canviat i que ja no gaudíem ni gaudiríem de continuar per aquest camí amb el clima estable que ens ha permès desenvolupar-nos com a civilització, com a humanitat. I aquest contrast, mentre ho escoltàvem, ha vingut al cap i per això l'he volgut compartir. Molt bé. Uh, hem d'explicar que en Josep Caballol uh, estan participant al programa de ràdio Viraverda, que és setmanal, a Ràdio 4, i està centrat amb l'emergència climàtica, la, la teva aportació al programa, és correcte? Sí, en aquests moments sí, però bé, no, no, no, no estic únicament centrat en aquest programa, no? perquè em dedico també a fer altres coses, tot i que considero que efectivament en aquests problemes la gran amenaça en aquests moments que tenim a sobre és precisament aquesta emergència climàtica, i per acabar de d'arrodonir això que parlàvem del cosmos, el temps i la percepció, fixeu-vos que aquesta setmana s'ha conegut, o fa, la setmana passada, millor dit, doncs es va conèixer el Premi Nobel de Física, que els hi van donar els científics Ikuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi. Doncs pues fixeu-vos que aquests, els treballs d'aquests científics reconeguts ara l'any 2021 el, són dels anys 60 i 70. O sigui, els hi ha caigut entre 60, 50 i 60 anys per ser reconeguts. Quan estàvem parlant, ja també en aquella època, de com mesurar el que és l'emergència que ara vivim. És a dir, ens vem En castellà li diuen ensoniación, que era el que teníem amb el cosmos, perquè després vam haver de veles i no va con continuar la, la conquesta de l'espai, no? O sigui, estàvem absorbits per una idea i negats, negàvem, no volíem admetre l'emergència que vivim en aquests moments negació que es manté. Potser si no escoltem un altre tall d'aquest documental de, de la primera televisió d'aquí de la Garrotxa. Escoltarem a la historiadora Laura Canalia, que ens deia això. L'any 80 eh, IBM va treure el primer PC. Era la primera vegada que es podria tenir un ordinador a casa i a l'oficina i és una etapa de molts canvis i es s'idealitza una mica ara el segle XXI, els 80 els tenim com una cosa idealitzada i si, de fet és una etapa de transgressió que està idealitzada per aquest fet, perquè va haver molta prosperitat econòmica, un canvi tecnològic molt important es viu una gran eufòria després de 40 anys de dictadura eclosiona la llibertat no? i es vol arribar fins al límit És difícil situar-se en el context dels anys 1980, no? No hi havia telèfons mòbils, evidentment, tampoc te telèfons intel·ligents, no els esmèrfons, no hi havia internet i, per altra banda, clar, a mi m'ha semblat una mica que, el, diguéssim, no hi estic massa d'acord amb el que ha dit eh, la, la, la Laura Canalí aquí, però et preguntaré què en opines tu perquè diu que van ser uns temps de de transgressió. Jo crec que els anys 70 ho van ser sens dubte. Els anys 80 jo crec que van ser uns anys de conflictes que potser qui la Garrotxa com en un altre documental que comentàvem el Salvem les Baix, es diu textualment no hi havia conflicte laboral ni conflicte polític, era un món part pràcticament, però els anys 80 eh, són, són moments difícils també, perquè en fi, suposo que serà a finals dels 80 hi ha tota la desindustrialització Uh, ja venim de la crisi del petroli de finals dels 70 i, per tant, no sé si eren tra tan transilesors. No ho sé. Uh, tu, què, tu què en penses? Jo crec que ell ho deia més en, en, a nivell cultural, uh, perquè, perquè si és cert que som una, una comarca conservadora, que, que això ha influït, els anys 80 encara estava molt palès, uh, que el tipus de celebracions que fèiem uh, eren, eren, eren tallades pel mateix patró i, i, i ella diu que això que, que en aquell moment va començar a haver-hi transgressió en, en el sentit de dir «Ostres, um, el món és molt ampli, uh, hi ha altres maneres de, de, de veure la vida i, i, i van com començar a sortir gent potser uh, més escarrenosa o més oberta de, de, de ment». I, en aquest sentit, jo crec que, que, que ho apunta, que apunta cap, a, cap a aquesta direcció. L'exemple claríssim és Xucupà, que, que va aparèixer i, i amb unes cançons gamberres, provocadores, amb una posada en escena igualment de gamberri provocador, doncs van tenir el, el seu espai. Que, de fet, de fet eh, no t'ho vaig posar, però també fet un documental sobre el Xucupà i, i que també és, és, és igualment interessant. amb les ulles com un velcabre bot, a nam sabates estan i o feita -me el meu pel nugu, seu de suja espad de baixos amb un... una altra cosa de la que també som pioners d'aquí la Garrotxa és la defensa del medi ambient i ara si et sembla Marc podem entrar a un dels documentals que em sembla més, més xulos dels que has fets, que és el Salvem-la els volcans és de l'any 2017 del 2017 uh -huh. i que utilitza material d'arxiu de l'any 77 sobretot uh -huh. de finals dels 70 on va haver-hi una lluita molt pionera uh, per la defensa dels de... espais naturals d'aquí la Garrotxa és un relat de la lluita ambientalista, llegeixo textualment la sinopsi, una lluita ambientalista per salvar la zona volcànica de la Garrotxa, que es va materialitzar amb la declaració del Parc Natural pocs anys després. Gràcies a la defensa, sobretot, del volcà El Cruscat eh, i del de, riu Fluvià, després doncs, es va aconseguir que es legislés, a favor del primer parc natural de tot Espanya. O sigui, a la resta de comunitats autònoms, a la resta d'Espanya, de, no existia cap parc natural encara per ell i per tant va ser, com expliqueu molt bé el documental, ho expliqueu molt bé Josep Maria Mallarac, que va ser precisament el, el primer director del parc natural, doncs com és un referent perquè després es puguin articular doncs, a, a aquests altres parcs naturals. No? Què, què recordes d'aquest documental? com a realitzador, com a director va portar molta feina? Aquest jo el que recordo i que m'agrada explicar és que és el documental que més temps recordaré no tant per la part professional sinó per la part personal perquè, perquè va coincidir amb el naixement dels meus fills i hi tota la producció tota la planificació que... que el documental estigués acabat abans que neixessin i es van avançar dos mesos els meus fills i vaig haver d'editar de, de, el, el documental amb els meus nens a l'incubadora, amb viatges a l'hospital, fins i tot amb, quan ja els tenia a casa amb, amb els nens a la falda, vull dir que és, és un documental que conec de molt amb aquesta part emotiva i personal de la meva vida. Més enllà d'això, jo també vaig aprendre molt amb aquest documental, vull dir que va ser un encàrrec d'Omnium Cultural, d'un projecte super interessant que, que vam fer en aquell moment i, i, i va ser un, un, un plaer poder descobrir els, els primers activistes ambientals de, de casa nostra, eh, potser personalitzat més amb en Josep Maria Mallarac, però, però que eren una colla i que, i que vam fer una, una, una gran feina. Molt bé, els escoltem els primers minuts, que és com, com un petit tràiler amb els diferents testimonis d'aquests ambientalistes pioners, i després doncs, els seguim comentant. Hem de tenir present que nosaltres érem una comunitat, i continuem sent-ho en un taranà molt conservador, on urbanisme i la llu obrera pròpia d'aquelles èpoques a casa nostra havia donat molt escadusserament. No som una zona a la que podemm parlar de, de conflicte obrer ni, ni pràcticament de conflicte polític. I des del punt de vista medioental hi havia una perspectiva a un tals aspectes de conservació de la natura, eren els que, els que primaven, més que no pas un plantejament de radicalitat en relació a la conservació del territori des d'una perspectiva de política ecològica o de confrontació eh, en defensa d'un patrimoni. Continuamos el paseo en plena faquera del Jordà. A Barcelona estaven arribant en aquests moments els rassons eh, de la cimera d'Estocolm del 72 i dels primers moviments ecologistes que s'estaven desenvolupant en altres països europeus però aquí hi estava molts d'assaroles i per exemple, a la medi ambient doncs, no, no apareixia, no, no hi havia no es podia estudiar eh, ciències ambientals tot això no existia Per cert, que el, que el documental comença amb les imatges del rei Juan Carlos I amb una visita a, a Olot, suposo que d'Adiaceu a la Garrotxa i també és Sabent el que sabem ara d'aquest doncs, rei que es troba en una, en una dictadura, en una monarquia àrab, no? Eh, I amb tot el que ha robat. <ríe> És curiós, no? Perquè, clar, devia ser el rei, mai millor dit, en el sentit eh, eh, col·loquial, no? Que, que es menjava al món i que tothom li feia referències, inclús alguna pancarta, perquè, clar, estem parlant d'aquest final de... de... O sigui, encara no hi havia hagut les primeres ele ele eleccions democràtiques eh, i per tant doncs, és un moment com, que devia ser com un, un moment d'impàs. No? que s'amor Franco, el dictador Franco, no, encara no hi ha eh, uns partits elegits democràticament i són dos anys com o tres que, que devia ser molt dur. Per molt que critiquem la transició, devia ser molt complicat per tot el que arrossegàvem de propaganda i de repressió franquista i tots aquests anals de llibertat que hi havia, no? Sí, sí, jo, jo vaig escollir aquestes imatges en, en aquest sentit, de, de, de posar èmfasi eh, que en el moment històric aquí el rei eh, el seguien massivament, era ben benvingut, ara ja m'agradaria saber què passa, si vingués, el, el, el rei actual, no l'emèrit, i, I posar en valor això, la, la valentia que van tenir uns joves en aquell moment de dir no, no, tot i estar en una, en una societat en transició, que venim de 40 anys de dictadura, que som una comarca conservadora, eh, doncs no, no, nosaltres aquí ja comencem a reivindicar el, el medi ambient i enfrentar-nos a les empreses que exploten en, de manera eh, prejudicial al nostre territori. Escoltem un altre petit fragment, si, si et sembla bé, i si ens dónes permís per, per poder compartir amb els oients de Ràdio Les Planes, de, de l'Eco de la Vall. Ara escoltarem en Joan Serra, que és membre de l'Assemblea de la Garrotxa, l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'ANC. No, no, no. O sigui, eh, als anys 70 i 80 hi havia una assemblea... assemblea i tot, eh, Tampoc ho desconec i no sóc no diguéssim expert en el tema, però als anys 8, finals dels 70 també per tot, precisament per tot això que que diem que estaven en transició, que es demanava estatuts, etc etc, hi havia també aquesta assemblea nacional que el que eh, fomentava precisament era, era això, el, el poder eh, reivindicar eh, diguéssim aspectes de la llengua catalana que, que, que, estaven, que estaven per aconseguir. I també, com, igual que hi havia una assemblea d'artistes, doncs, doncs, bueno, en aquell moment aquests, aquests moviments populars a, a favor de, de, dels drets nacionals doncs, doncs eren, eren bastant presents. Nosaltres som una comarca en la que no disposem d'uns espais geogràfics d'una gran majestuositat. Les nostres muntanyes no són d'unes grans alçades, no tenim unes valls molt potents, els nostres rius no són d'una cabdal eh, enorme. Tot el contrari, nosaltres disposem d'unes dimensions molt petites en les que les intervencions sobre aquest espai petit, per tant, la intervenció sobre elles és sempre molt, molt impactant. És uh, un vulcanisme quasi històric, l'home primitiu ja corria per aquí, per entendre'ns. Potser per aquest fet i també per les condicions climàtiques estan molt ben conservats. Per tant, són uns relleus que pràcticament sembla com si s'haguessin format fa quatre dies. Per tant, jo diria que era un context en què hi havia poca, poca consciència de les agressions eh, i, sobretot, poca consciència de que la societat pogués donar resposta. En l'àmbit periodístic, en l'àmbit literari, en l'àmbit polític, la paraula ecologia totalment desconeguda. Per tant, a la Garrotxa, a principis dels 70, com un grup d'acció ecologista que és el que van crear sortís dient que la Garrotxa estava perdent el seu equilibri ecològic, eh, era, era una tasca, a part de pionera, una mica eròrica. Una demostració de que eren pioners de veritat perquè és que no existia ni, ni, ni, ni els estudis ni, ni l'educació mínima no? En ah, aquest sentit. F del 77 eh, s'acabava de morir el dictador. Tu, jo crec que amb 40 anys de dictadura amb la sensibilitat que, que, que tenia el Ministeri d'Educació de del règiment, el tema medi ambient no crec que, que, que el tingués present. però tant realment eren pioners, pioneríssims. I suposo que havia d'altres moviments que, que de fora d'Espanya de, perquè a Espanya empresament no, aquest tema no, no estava, encara no estava dins el, el vocabulari diguéssim. Mm. També recolleu el testimoni de Santiago Vilanova, que és periodista, escriptor i, i ecologista d'quivolot, un referent també en, en aquest àmbit, en aquests àmbits i en, i en síntesi la defensa del volcà al Croscat, que estava sent foradat literalment per les màquines excavadores per extreure'n la, la greda eh, com una explotació minera, juntament amb la contaminació del fluvià, i la denúncia d'aquests fets va ser l'inici d'aquest grup pioner ecologista de la Garrotxa, que també documenteu molt bé. Les imatges del Croscat jo realment no sabia que, que era una qüestió de mineria, pensava que era doncs una qüestió natural i allà van entrar les màquines pesades a extreure la terra, no? Sí, sí, sens dubte. El Cuscat tenia dos problemes eh, en aquell moment. Era un abocador, l'abocador d'escombraries de, de la ciutat d'Olot, i a més a més una empresa tenia un, una llicència per poder treure totes les agrades que volgués. Per tant, suposo que aquests dos factors eh, clamaven el cel i en aquell moment potser no semblava tan greu, però sort dels, dels visionaris i pioners ambientalistes del moment que van poder per als peus eh, i reconduir el tema. i ara és una icona una icona diguéssim de patrimoni natural que tenim aquí a la, a la Garrotxa el Cruscat. La reserva natural del volcà al Cruscat va ser la llavor del de, Parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, que com delím, donc va ser el primer d'Espanya de, i per tant eh, la, la declaració de parc natural que va fer, el Parlament de Catalunya doncs, és un referent molt important que també doncs, l'explica com va ser el procés polític també d'aquests primers doncs, partits de, les, de, de la primera legislatura no? postfranquista que no la primera democràtica perquè hem de recordar que teníem una república cada vegades també eh, sembla que la democràcia comenci l'any 78 o l'any 79 i hem de reivindicar també doncs, aquesta memòria republicana jo sóc el germà de Cisquet. Ja els franquistes ja ja eren a prop eh? i eh, el, el pare es va dir eh, hem de marxar tots per França de seguida perquè no sé, i van demanar passant per Castellfollit. Er un déu. Va tenir almenys 20 o 30 homes i era tinent de les forces franceses de l'interior. I es va batre molt, molt contra els alemans, també. Varen dir aquí a dir i per tot Els espanyols podien anar a lliberar l'Espanya de Franco. I... Tothom va marxar, tots els espanyols de dir, de, de, de volants, de per tot van marxar, van marxar cap a Tuluça. Em va dir, eh, allà ho tenim, perquè ell ja hi havia anat a veure on anàvem l'allorant. Va dir, no vinguis a, a, allà, perquè ahir serem tots morts, eh? no, no ens ho podem pas sortir d'allà. No, no estic pas d'acord d'anar allà, jo, jo volia fer altra cosa, anar eh? a grups i, i entrar a Espanya. Quan, quan va ser l'últim cop que va veure en Sisplau? Eh, és, és després del Batllaran. Després del Batllaran. Varen passar malament, eh? Una última pregunta. Per què vas posar Francesc al teu fill? Uh, és per això. Per l'institiat. Quan vaig a, a veure els amics, n'hi ha molts que em diuen són contra que, que vinguin els refugiats. I, i jo els hi dic així sóc contra mi, perquè sóc refugiar, ja us sabeu. Aquesta era la veu del de germà d'en Sisquet, el documental es titula Sisquet i el seu germà, i s'estrena el 6 de novembre, com ens deia el seu director, realitzador, Marc Planagumam, que estem parlant avui aquí a l'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. Ah, què home. és? Doni, és, és la, la, la fita més gran que es pot aconseguir. És l'himne dels Jocs Olímpics? Ah, sí, sí. sí, ah, sí. La, la versió instrumental. Vas arribar a somiar, en participar en uns Jocs Olímpics? Mm, home, somiar és una cosa que qualsevol esportista jo crec que, que hi somia, no? però ho veia molt lluny. O sí sigui, vaig era un somni molt irrealista, per, per, o sigui, inabastable per mi. Però... Bueno, de somiar, i tothom hi somia, suposo. Uh -huh. Però no, no vaig, o sigui, mai he arribat a, a entrenar o a competir a nivell de, va, aconseguir arribar a les Olimpiades, eh. Vull dir, ho veia molt lluny i, a més, va coincidir que a la meva etapa hi havia unes nedadores uh, fantàstiques. O sigui, les meves rivals encara, algunes estan competint a les Vull dir, uh -huh. Encara Ara que jo ja fa anys que he deixat de nedar, doncs elles encara estan allà amb, competint amb la selecció espanyola a les Olimpiades i han aconseguit arribar a finals i, ostres, són bueno, la Marina Garcia la Judith Ignacio, de fet, la, la Clàvia d'asca que també surt al documental de Fregant al el cel, um, ella també era una rival meva que sí que va aconseguir arribar a les Olimpiades. Mm -hmm. sí. um, va ser una entrevista al, al bloc Esport Jove, l'esport explicat des dels esportistes, que et va fer la Marta Guix Cardona, ja, ja fa cinc anys, justament la l'any de, de l'estrena d'aquest documental fregant el cel. I comentaves que una de les coses que, que més recordes és la relació eh, amb, amb els nous amics que va fer, les noves amistats i el bon ambient que, que hi havia al teu voltant. Realment eh, va ser així. Mm. De fet, no, ara no recordo massa aquesta entrevista, l'hauria de tornar a fulljar per en recordar-me'n. Uh, però sí, el, que, el, el record més important o la cosa més important que m'emporto de, de la meva etapa com a nedadora és, són els companys i companyes que he fet i la gent que he conegut i, i tot el que he pogut viure, perquè la natació m'ha portat uh, a visitar... Bueno, he conegut tot Catalunya, he conegut a uh, moltes ciutats d'Espanya i, conseqüentment, també he conegut gent d'arreu d'aquí, de, de, de Catalunya, d'Espanya... De, fins i tot bueno, vaig anar a algun internacional i realment coneixes molta gent i aprens molt, de molta gent, sí, sí. Um, què has après d'aquesta aquest, etapa comandadora, que et serveixi a la vida? He après el sacrifici, l'esforç, la constància, que si vols d'alguna cosa doncs, no ho no aconseguiràs d'un dia per l'altre, és una a llarg termini, has d'anar treballant dia a dia, i el que m'ha ajudat també molt és a, a organitzar el meu temps, Clar, la... jo ja recordo ja tenir 12 anys i aixecar-me a les 6 del matí per anar a entrenar, dutxar-me, arribar a l'escola amb el cabell moll, estar-me tot el dia estudiant, uh, després de l'escola tornar a, a entrenar, arribar a les 9 del vespre a casa, sopar i, I abans d'anar a dormir tornar a agafar els llibres per fer els deures i estudiar. Llavors, no, t'havies d'organitzar molt bé el temps i que el temps que tenies d'aprofitar-lo al màxim, és a dir, quan anava a classe... Com que sabia que després havia d'entrenar i tindria poc temps per estudiar, doncs jo el temps que estava a classe escoltava i l'aprofitava al màxim. O sigui, estava atenta, no, no m'entretenia a xerrar amb del costat. i Sí que a vegades xerres amb els companys i fas broma, però uh, hi ha gent que es passa les classes sense escoltar o fent altres coses i jo doncs, m'agradava escoltar la classe i estar atenta, per així llavors quan arribés a casa tenia ja la feina feta. Sí. I arribaves a entrenar en set dies a la setmana. Mm. sí, entrenar... no el cap de setmana. Sí. set dies a la setmana el dissabte i a més a més els matins és a dir, eh, tres matins jo feia a les sis del matí totes les tardes i dissabtes i a vegades fins i tot diumenges si hi havia competició el dissabte, llavors el diumenge entrenar amb, amb més companyes nadadores? sí, anàvem molt per nivells no, sobretot entrenàvem els, els matins els que arribàvem a nivells de campionats d'Espanya que anàvem als campionats estatals però també venia gent del de, de, de, nivell de Catalunya i tal. Però això sí que és algo que crat incrementant amb el temps, perquè jo sé que ara els nadadors que hi ha ara del comandatació Olot, eh, entrenen cel que cada matí i cada tarda. O sí sigui, que entrenen més del que dió entrenaven en aquells moments. Un caramenis. Mm -hmm. L'abril de 1462 va començar el primer alçament Remensa. Els Remenses, liderats per Bern Tallat, es van organitzar, van ocupar castells, van agredir senyors i els seus representants, van exercir tota mena de violència i van deixar de pagar els censos. Un terç dels Remenses van agafar les armes mentre els altres dos terços treballaven i mantenien els masos. El conflicte va ser obert i generalitzat i els remenses van recolzar obertament a la monarquia en la Guerra Civil, per exemple, protegint el futur rei Ferran II, assajat a Girona. Quan la guerra va acabar, el 1472, el rei, vencedor del conflicte, no va assumir les demandes col·lectives remenses i es va limitar a oferir recompenses i privilegis a alguns dels líders. La nuix entre els remenses no va trigar a tornar-se a manifestar. L'any 1481, el rei Ferran va tornar a imposar la servitud per tal de satisfer les demandes senyorials i això va tornar a encendre els ànims dels pagesos. Una part dels remenses reclamava tornar a la negociació política, mentre una altra propugnava aixecar-se en armes. Així va succeir a partir de 1484. La insurrecció es va estendre arreu i els remenses van arribar fins a les portes de Barcelona. El 1485, la revolta va ser sufocada amb molta duresa. I així arriba una de les fites més importants i amb les quals també el cas dels catalans surt als llibres del món, i és el que se'n va dir el Gran Sindicat Remensa. El Gran Sindicat Remensa senzillament és que l'any 1448 el rei a canvi de molts diners, això sí, els reis s'ho fan pagar tot, ja he dit que no tenien diners, s'ho fan pagar tot sempre, el rei, a canvi de molts diners, permet que tots els remenses es reuneixin. Es reuneixin parròquia a parròquia, eh? i tenim, i a l'exposició veuran, eh? com hi ha la llista dels pagesos de cada parròquia que es van anar reunint. A partir d'aquest moment els senyors certament tenen un problema. Perquè ja no són uns remenses aïllats, aquí n'hi ha quatre, ella n'hi ha deu, allà n'hi ha vint. No, no, ara és tot el bloc. Sabem que reuneixen més de 10.000 pagesos a tot el que en diem la Catalunya vella. Eh? És a dir, seria Maresme, Osona, cap al nord. Eh? És a dir, Maresma Osona, eh, els dos vellers, eh, llavors ja és la selva, totes les comarques gironines... Al nord del Ripollès no n'hi ha tant, però també és tota la Catalunya nord. Eh? És a dir, la diòces i d'Elna, tot això, és terres remenses. A partir del 1448, i a més a més és un document molt bonic, perquè el poden veure com amb uns llocs es reuneixen a la porta de l'església, amb uns llocs es reuneixen amb un mas, amb uns llocs es reuneixen a la plaça, amb uns llocs els criden les campanes... Els remenses es reuneixen. I aquests 10.000 remenses trien el que se'n diuen els síndics, són els representants, per això parlem de sindicat. Són els representants dels pagesos. I a partir d'aquí sí que comencem a veure com tenen un discurs, avui en diríem polític, molt ben organitzat. Un discurs polític de què demanem. I què agafen allò que és més fàcilment comprensible, que és la llibertat. I per tant comencen a dir, volem ser lliures, demanem la llibertat. I ho fan, a més a més, basant-se en totes coses, en les escriptures. Eh? És a dir, és un de les, una de les diferències també del moviment Remensa Catalunya és que fan moltes referències a les escriptures. I ells diuen si Déu si Déu va perdonar, si Déu amunt, si Déu amunt... I, per tant, comencen a dir la llibertat és pròpia de la naturalesa dels homes i forma part del dret natural. La llibertat està lligada amb el dret natural. I per on comencen a agafar aquest discurs de reclamar la llibertat? En aquests moments, entre els historiadors, els historiadors no ens posem d'acord. Eh? En general, com en moltes professions la gent no es posa d'acord. Hi ha moltes discussions sobre si en realitat els remenses demanaven la llibertat o no. La meva opinió és que si algú està més de 50 anys demanant una cosa, és que la vol. I si tu estàs 50 anys dient «volem ser lliures», és que vols ser lliure. Ara bé, que això volia dir moltes altres coses, sens dubte, quan hem a negociar sempre demanem més, no? I per tant, que ells volien ser lliures, no volien perdre els masos. Però és que els senyors els deien «ah, si voleu ser lliures marxeu». I ells deien «no, no, la terra és nostra». Per tant, volem ser lliures en aquesta terra, que és la nostra, la que hem treballat, la que han tingut els nostres avantpassats, les que han treballat sempre. Clar, aquí era aquesta la discussió, perquè per ser lliures, marxeu. Eh, demanaven tenir drets polítics, eh? si a tot arreu s'estaven creant universitats, s'estaven creant ajuntaments, perquè ells no podien tenir drets. Demanaven que si els reconeguessin els seus drets econòmics, i per tant, si havien aconseguit enriquir-se, poder viure amb aquests diners, demanaven ser tractats com la resta de membres de la societat i que si tenien un problema poguessin a judici eh? poguessin posar una denúncia als tribunals per tant en realitat els remenses demanaven moltes coses però tot ho van focalitzar en aquesta demanda de la llibertat perquè és allò que els caracteritzava i és allò que van estar demanant aquí va començar tot un conflicte és veritat que van haver-hi uns intents de pacte, van haver-hi uns intents de negociació no tots els senyors feudals els interessava, no tots els remenses els interessava arribar en pacte. A la monarquia el que li interessava és que hi hagués baralles, perquè tot això és la monarquia anava cobrant i ara els remenses els pagaven i els deixa fer el sindicat, al cap de dos anys els senyors paguen i els hi prohibeix el sindicat, al cap de tres anys... Per tant, la monarquia va anar enredant, en realitat, o la meva opinió, eh, va anar embolicant la troca. I al final, tot Catalunya està en una forta crisi. El segle XV és un cicle molt complicat des del punt de vista econòmic i, a més a més, amb moltes dificultats dins la pròpia família reial. Hi ha hagut un canvi de dinastia, els monarques catalans s'acaben perquè no tenen més fills. Entra una monarquia de fora i una monarquia castellana, aquesta monarquia de trastàmera, certament s'adapta molt sabem, per exemple, que arriben les tres tàmeres i immediatament comencen a parlar català i a escriure cartes en català, és a dir, això en aquests moments penso que és important um, i, però comença a haver-hi balalles dins la pròpia família reial. balalles típiques i tòpiques el rei, rei s'havia casat, havia tingut un fill la dona havia mort, es va casar amb una altra dona i jove i va tenir un altre fill i la dona jove va dir, l'hereu de ser-me un fill i a partir d'aquí es va tossar dins la família reià es va entre la Generalitat i el rei, perquè la Generalitat defensava els interessos de les grans fortunes, dels grans senyors feudals, dels banquers, dels grans comerciants. Per tant, es va tossada. I tot això acaba en una guerra civil, el 1462, en la qual els ramenses hi entren. S'alineen al costat del rei, els ramenses, lluiten a favor del rei. De fet, la filla, el fill del rei, el fill petit del rei i la dona els, els, els nobles els encerclen a la força de Girona, és eh? dir sobre les, les muralles de Girona i qui protegeix el futur rei Ferran el Catòlic són els remences de les comarques gironines. I per tant, s'alineen clarament al costat del rei, la guerra civil entre catalans per tant, acaba durant deu anys, acaba realment per esgotament, perquè ja ningú pot sustentar més aquesta guerra des de cap punt de vista. I a partir d'aquí el rei dissimula. Dóna el castell d'Hostoles als remenses, és a dir, dóna el castell d'Ostoles a Berntallat, que és el gran líder remensa, aquest que va néixer aquí, aquest que va viure aquí a la vall d'en Bas. Dóna el castell d'Hostoles a Berntallat, crea aquí un vescomtat que es creu bueno, que ja estava creat, però li dóna a Berntallat, i per tant, els remenses líders de la primera revolta surten clarament beneficiats. Se'ls ha reconegut com a mínim un estatus. Hi ha una sèrie de remenses que no queden contents i, a més a més, a partir de 1480, el nou rei, ja el Catòlic, que ja és adult, torna a pactar amb els senyors. Torna a pactar amb els senyors que exigirà els mals usos. I aquí hi ha una part dels remenses que ara ja s'hi es revolten. Sembla que molta més agressivitat, certament ho coneixem molt menys, i entre 1484 i 1486 hi ha un segon alçament remensa en aquest cas arriben a les portes de Barcelona aquí la Generalitat i la monarquia salien, tenir remenses enfurismats a les portes de Barcelona no s'ho poden permetre i exerceixen una forta repressió forta repressió vol dir que el líder de la segona revolta remensa Pere Joan Sala, que havia nascut aquí a la vall del Llèmena el... El maten, el tallen a trossos, una cosa molt medieval, eh? el tallen a trossos i exposen parts del seu cos a diferents llocs de la ciutat de Barcelona. És una cosa molt medieval. Eh? Pensin que a Palma, ciutat, a Mallorca, amb una de les revoltes del segle XV, van posar el cap d'un a la plaça no haver-hi una revolta en 200 anys, eh? perquè devien anar canviar el crani, perquè aquell crani va aguantar allà 200 anys, eh? i per tant és una cosa molt i molt simbòlica. A 1486 el rei diu no podem seguir fent guerres, si pactem. El 21 d'abril de 1486, Ferran II va dictar la sentència arbitral de Guadalupe. El rei va convocar a Extremadura alguns senyors i alguns remenses, entre els quals hi havia bern perquè negociassin la solució de la lluita remensa. Tots es van asseure a pactar una sortida al conflicte que feia més de cent anys que afectava el camp català. Des de llavors, els remenses i els pagesos serien indiscutiblement objecte i subjecte polític, com la resta de la societat. A més, i per sobre de tothom, el rei s'erigia i triomfava com a àrbitre per damunt de tots i rebia una important compensació econòmica per la seva negociació. A la sentència s'establia un nou marc de relacions. s'anul·laven unes exigències mentre que se'n imposaven i se'n reimposaven unes altres. Els pagesos incorporaren els masos rònecs de manera definitiva. La servitud es va commutar per un pagament econòmic de cop o anual mentre que es mantenia la prestació dels homenatges als senyors sense limitar la mobilitat. Els remenses van ser condemnats a pagar una indemnització de 6.000 lliures als senyors pels mals causats i una multa de 50.000 lliures en favor del rei. Una setantena dels considerats líders remenses van ser condemnats a mort, a esquarterament i confiscació de béns. A Guadalupe el feudalisme va sortir molt reforçat i, sobretot, molt més ben especificat. Amb tot, els remenses que compressin la llibertat conservarien el mas i les terres i serien lliures. Si bé, la majoria no dels hereus dels remenses van seguir pagant per la servitud i prestand homenatges durant segles. L'eco de la Vall a Ràdio Les Planes La Mar i el David d'Ortbiu Sóc Mar, i us dono de veritat moltes, moltes gràcies per, per haver vingut. M'omple de joia veure les persones que heu vingut perquè la majoria us coneixem o us coneixíem de tracte però no ens havíem vist en persona i m'alegra molt de que, de que vingueu avui a compartir aquest espai. I tots teniu diferents vinculacions amb nosaltres, alguns des de fa molt de temps, alguns des de fa poc, alguns d'Osona, de la Garrotxa i això s'explica perquè les persones que no ho sapigueu eh, fa gairebé cinc anys que estem aquí, al Vilà a les Planes d'Hostoles però abans vam començar el nostre projecte ja fa dotze anys i mig a Manlleu. Llavors, alguns dels clients, o de coneguts o amics, són, són d'Osona, i de fet seguim repartint a, a Osona i a la Garrotxa, i m'agrada molt... A, L'objectiu de la visita no era tant fer clients nous, perquè la veritat és que estem bastant al sostre dels clients que podem servir. Anem tan, tan atabalats que necessitem ajuda de, de, de persones que ens vinguin a donar un cop de mà puntual. I, per tant, l'objectiu era justament les persones que ja ens compreu i que, tot i conèixer o rebre els correus setmanals i saber una mica de què va, no haviau pogut venir físicament, doncs ensenyar-vos físicament com com és l'Horta, d'acord? Després, eh, en, en David i jo eh, eh, tenim cadascú els nostres rols dintre de, de l'empresa, jo em dedico més a la comunicació, a la recepció de comandes, a la preparació de, la, de les comandes, a la comptabilitat, l'administració, eh, a la collita també, a la preparació de cistelles, i en David és l'Hortelà, d'acord? Llavors, mentre fem la visita, bàsicament serà ell el que anirà responent dubtes o fent explicacions, i sense més preàmbul, donar les gràcies eh, que hagueu vingut, donar les gràcies al meu pare i a la meva mare per haver-me transmès l'amor la, i l'estima cap a la natura. Gràcies, Berni, eh, company de vida, per haver començat junts amb aquest projecte fa tants anys i que dona molt de sentit a, a la nostra vida. I passin cap a l'horta. Doncs ara farem una ruta per totes les feixes. Ara mateix estem portant 7 feixes, que les numerem de, de la 1 a la 7, en direcció de dalt a baix, i ara estem a la feixa número 5. Aleshores, aquesta feixa, aquesta feixa número 5 té un, entre 90 i 100 metres de llargada, i bueno, l'estratègia de cultiu és sempre diversificar al màxim les plantes que cultivem, i, I, bueno, per exemple, aquí hi ha una estructura que havíem fet mongeta tendra. Aquí tenim carxofes, que les vam plantar al febrer, que ara les vam d'allà a l'agost i estan rebrotant. Aquí tenim un cultiu que és per all tendre. En Aquí tenim els calçots. A baix també tenim una mica més d'all tendre. Allà hi ha una mica de mongeta tendre i després hi ha unes zones que estan preparades per, per plantar més coses. Segurament el peso farem-ne allà. I ara també hi ha tomàquet, Allà hi ha tomàquet, sí. Fem-ho a Fem-ho a Manuel. Clar, el sistema que fem servir, bàsicament, és... Eh, quan fem una sembra, per exemple, com l'all, o si hem de sembrar xeribia, o tot el que és sembra directa, doncs simplement treballem la terra amb una fresadora... Després eh, fem un ado de fons que ara mateix estem fent servir uns, uns granulats que són totalment vegetals que el que estimulen és la microbiologia del sòl perquè les plantes puguin eh, tenir disponibles els nutrients que no estiguin bloquejats. Aleshores em està funcionant molt bé i es fa aquest ado de fons i després ja s'obre un resto amb una eina que tenim una xada de roda i després se sembren els alls així amb un cistell directament i després eh, es fica un rec, a, a, a Osona no cal ficar-hi rec als alls la terra és més argilosa, és més d'assecar, no, retén més l'aigua En aquí és, és interessant ficar-hi sempre un reg perquè elixiria més de pressa a la terra i a l'all funciona més bé uh, després es colga i ja està després tot el que és el sistema de reg, el tinc en programadors aleshores l'hort es rega sol amb unes electrovàlvules que tinc i després hi ha un altre sistema, que és el... quan faig transplants. Aleshores, per, tra... per cultivar amb, amb transplants, o sigui, comprant plantetes petites i plantant-les a la terra, es fa el mateix, es... Es, fre... es treballa a la terra, es fa un adob de fons, i després es... es col·loca una làmina de biofilm, que és aquest plàstic negre que veieu, que és biodegradable. Aleshores, no, no genera un residu, ja queda com una dopa a la terra juntament amb el biofilm fiquem una tira de ric sota i les safates i anem transplantant a la distància uh, més adequada per a cada cultiu. Les tomaqueres no doncs, les fem a un metro, doncs, les mongeteres a 30, els anciams a 30 i una mica aquest és el, el sistema general que fem servir. Sempre tenim plantes en diferents processos de creixement, no? Algunes que acaben de trasplantar, algunes que estan molt a final de cicle. I, I, clar, em preguntaven perquè aquestes mongeteres ara realment fan molt mal aspecte perquè ja estan al final del cicle de la seva vida. No, si no, no estarien tan rostides, d'acord? O les, la primera estructura que heu vist, que ja, ja s'ha acabat el cultiu, que era mongeta perona, de la que s'enfila, aquella ja està. Llavors sempre veureu coses que estan acabades de fer com l'all que encara no ha ni brotat, i no, d'altres que BelgIR. estan a mig fer, les tomaqueres que estan a mig mig ja an acabant, i altres coses recent plantades. Veurem una mica de tot. Una, una pregunta del mestre. Quan fico el got a gota, clar, després em... jo fico la terra a sobre em... perquè quedi colgat, i diu, no es tapa el rec, i clar, el que, faig... El que faig és que el deixo una hora engegat, al rec, que faci una bona regada, Aleshores, la, la terra fa un com un canal. Aleshores, quan al cap d'una hora es desinfla, la terra queda quedat molla i ja no cau la terra, perquè ha quedat presa. Aleshores, quan es desinfla, queda, queda el forat a dins. Després no li suposa un impediment per tornar a s'inflar. El, els problemes que tenim, sobretot, és de, de la fauna que volta per aquí, que a vegades entra, ja ho veurem per allà baix, mm. i fan la festa del porc per la nit, i es dediquen a, bueno, a fer forats a rabentar rents i bueno, després ja en coses però van bueno, us va solucionant a mesura que va passant i vigileu amb els filats que estan electrificats que no he pensat ah. a dir-vos -ho abans. Hort viu, Cistelles i Mercat. I amb el temps hem, ens hem anat com diversificant també amb intentar oferir el màxim de possibilitats, des de poder anar al mercat, poder fer cistella tancada, poder fer cistella amb canvis, poder fer cistelles obertes totalment... Bé, bueno, donar diferents maneres de, de fer-ho. I sí, la manera d'organitzar-se. Si pots organitzar, ho pots fer. Si ho has d'anar tot recollint whatsapps i apuntant la mà, no ho pots fer. Ui, haguéssiu vist els pergamins que teníem al principi per recollir comandes, era... Molt precari. Ara, a poc a poc, encara pot millorar molt, però anem... ens anem modernitzant una mica. Adéu sí, molt. Bé. Gràcies. gràcies. Doncs, altra vegada, moltíssimes gràcies per venir, d'anar tots i totes. Gràcies. Ens han quedat que vinguéssiu. que n'heu comentat, i és l'amor. Jo penso que això és el que fa que estiguis més bones les vostres verdures. L'amor, pinc, poseu. Gràcies. Que massa. Gràcies. Doncs aquesta era la visita guiada al projecte Hort Viu del Mas Alvilar, aquí a les Planes d'Hostoles, que ens van fer molt amablement la Mar i el David.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 abans feia aquesta dicotomia entre la producció i el consum, entre el poder dels productors i el poder dels consumidors. Aquí també veiem una altra dicotomia entre la pagesia i la indústria agroalimentària. El, això, com creus que, que afecta? Molt breument, eh? perquè ara seguirem amb, amb altres temes. Com creus que afecta també aquesta transició desitjable, aquesta transició ecosocial? Bé, bueno, és, és un dels tres temes, el, el tema del el sector primari. És molt important i eh, molt relevant com l'esgotament dels recursos no? i també el, el canvi climàtic com ens afecta. Llavors, eh, en, en termes d'agroindústria és igual com, altres, com en altres sectors. No? És a dir, que hi ha uns colls d'ampolla on hi unes empreses molt concretes que controlen no? doncs la distribució, controlen el, el, el, la comercialització dels seus productes i... La válvula més, més, més feble acaben sent sempre els productors i productores. No? Llavors, jo crec que hi ha d'haver una revalorització molt forta del treball al camp. És a dir, el treball al camp hauria d'estar molt millor valoritzat. Alguns parlen fins i tot d'una renda, una renda bàsica agrària, perquè hi ha molts joves productors i productores que es posen a treballar al camp i realment no els hi surten els números, i això no pot passar. I a més, perquè necessitem una reprimarització de l'economia. Una de les coses més importants en la transició ecosocial és que hi hagi més gent en el camp i treballant en el camp. O sigui, de vides rurals en l'àmbit rural, perquè també hi ha vides urbanes en l'àmbit rural. Llavors, aquest tema s'ha d'abordar amb, amb tota aquesta magnitud. No? Eh, malauradament, molta de la política europea doncs, ve a fer alguns maquillatges, alguns, alguns petits eh, canvis en la, en la proposta agroproductiva, però no tot el cor de la, el cor de la, de la cosa, que són els actors... No, que tenen culpada del sector. Deixa'm que, que digui que jo personalment conec eh, o ho he llegit a més activistes per la transició ecosocial que ens parlen dels valors de l'agroecologia que no pas pagesos o pageses, eh, ramaders o ramaderes. Vull dir que també vegades Um, hauríem de fer l'exercici de posar-nos una setmana a treballar al camp tots aquests que estem pregonant per aquesta transició ecosocial uh, amb l'agricultura agroecològica, etc. no? Perquè és evident que, que té un fonament que científicament està estudiat uh, des, de molts, des de molts àmbits institucionals i també universitaris. Doncs està clar que l'agroecologia hauria de ser el camí, no? Però, clar, tenim aquest model agroindustrial... Que, que és aplastant no? I, que, I que forma part d'aquestes dinàmiques de globalització i d'extracció o de producció de, de soja al Brasil per engreixar aquí les macrogranges de porcs, etc, etc. I per tant, aquesta neorruralització també és molt complicada i en fin, no, no sé si, si és el teu àmbit també d'investigació o creus interessant incidir-hi. L'eco de la Vall a Ràdio Les Planes perquè, clar, s'estan urbanitzant tant els pobles i el món rural que aquesta diferenciació, amb, a, en fi, al valencià Miquel Amorós, que, evidentment, Miquel Amorós doncs, estaria una mica amb una línia més llibertària i, i en buscar solucions que no formin part de l'Estat, no? que això també seria, un... si, si és difícil... La, la reforma, doncs això ja ja no diguem la, la complicació que té, o no, potser és més fàcil, però en aquesta qüestió de, de la, si l'Estat ho pot o, tot o no, en aquesta gran transició ho podem acabar de parlar, però en concretament, això que et deia en Miquel Amorós, doncs parlava de que, en fi, que, que quasi, quasi que és que amb tot el carinyo i respecte, com, com vam evidenciar diumenge passat al Mas al Vilar, amb, amb la Mar i el David, que ens parlaven del seu projecte d'Hort Viu, eh, són una espècie quasi-quasi en extinció a Catalunya, la pagesia. Sí, sí. No, bueno, però és una espècie d'extinció perquè el treball, com deies abans, qualsevol que s'hagi posat a fer horta o que s'hagi posat a, no sé, a fer gestió forestal, eh, el treball és dur, és un treball dur. És a dir, que no, no ens eduquen per tenir aquest tipus de treball. I quan la gent em aquest tipus de projectes, podem parlar de, tot, de tota l'esfera d'Horta, però també podem parlar de les ramaderes, no? de, de, les que estan agrupades com a ramaderes.cat, no? és a dir, totes aquestes joves eh, pastores eh, que, que han generat aquesta xarxa de suport mutu precisament perquè són joves, són ramaderes, són moltes mares i necessiten donar-se suport mutu per poder tirar endavant la seva activitat. A mi se'm cau el cor al terra quan em, quan em diuen que amb la seva activitat i amb tot aquest esforç que fan un de vegades no arriben a final de mes, sincerament. I això ho comparo, i ja sé que potser la, la comparació és... Bé, a vosaltres potser pot ser fins i tot estúpida, però ho comparo amb el que és un, un broker d'una borsa, no?, que hi ha milers de vídeos al youtuber, no?, de guanyar 3.000 euros en, en 15 dies que no fan no donen cap valor afegit a la nostra societat i guanyen quantitats ingents de diners, no? Però ara mateix, mira, per donar un altre exemple, estava mirant les dietes del, direct, del director de, de, del president, perdó, de les dietes l'any 2020 del, del director de no, perdó, el president d'Iberdrola, van ser 100.000 euros. de les dietes el seu sol, en total amb amb incentius, 12,2 milions d'euros. Si hi ha una desigualtat tan gran i tan brutal entre unes coses i unes altres, en les que són necessàries i d'alguns de les elits que guanyen diners de manera ingent, que crec que, bueno, que aquest tipus de reflexions ja sé que són com a molt... Bueno, sí, vale, és que aquest roi de trasllà que és, però no, no, posem-nos-hi. O sigui, què fem amb el sector primari a Catalunya? Bueno, en aquest cas, no? què fem? Què fem aquestes ramaderes amb aquesta gent jove que sí vol anar a treballar a, a, la, a la part agroproductiva? Els donem suport o no els hi donem suport? És veritat, pot a través d'una renda bàsica agrària o pot no ser-ho. Jo, jo és que això, si vols després ho parlem, eh? sobre l'autonomia i sobre eh, el llibertari o no, que, en la transició ecossocial, eh? podem parlar-ne. Però jo crec que donar suport, eh, que també el suport podria ser a través d'assegurar la compra, no? com fan les AMAPs a, a França, de, dels productors, que a principi d'any ja sàpiguen que tenen tota la seva producció venuda perquè hi ha uns consumidors que assumeixen fins i el risc que pot suposar doncs, una mala collita. Bé, hi ha diferents fórmules, però que, la, que la, el sector primari s'ha de valoritzar i no valoritzar en termes de mercat per l'exportació, com, com la indústria porcina, sinó en termes de relocalització de circuits curts de comercialització. Molt bé. Aquest seria el, el punt transformació de l'agricultura... Transformació de l'agricultura i les zones rurals, que, que contempla el Pacte Abert Europeu d'aquesta gran transició. Més i... bueno, que res que, que, que no contempla el Pacte Abert Europeu. Vull dir que, sí, sobre, sobre el que jo he dit, seria com la part crítica, no? perquè eh, realment el, el Pacte Abert Europeu punera en la seva estratègia de la granja de taula l'agroindústria amb l'agricultura ecològica. No? O sigui, hi ha algunes propostes que van diuen reducció del 50% dels plegicides per al 2030. No? O sigui, es llencen alguns missatges perquè l'agroindústria pugui transitar i pugui seguir liderant eh, la producció eh, d'aliments. No? I a l'agricultura ecològica se li dona algun suport per altra banda. Però, que torno a dir aquí, que s'ha de mirar són les asimetries que hi ha d'uns i els És a dir, que estem parlant de dos actors bueno, doncs, eh, molt, molt, molt diferents. Molt bé. Abans hem parlat de Ramon Margalef, Arcadi Oliveras, Joan Martínez Alier, Iaio Herrero, Marina Garcés, Berta Cáceres... I ara et pregunto per la ministra del govern espanyol, la ministra per la transició ecològica, Així es diu el, el Ministeri, i crec que eh, reptes demogràfics, també. Teresa Rivera. Tu creus que Teresa Rivera o inclús Pedro Sánchez, el president, eh, tenen la capacitat per fer aquesta transició justa que estem comentant? I l'exemple que podria servir per respondre la pregunta seria eh, aquesta guerra entre cometres, entre el govern i les empreses elèctriques, amb això que està succeint i que ho podem veure cada dia amb els preus disparats de la llum, no? de la factura de la llum. Creus que Teresa Rivera, per exemple, té un límit i, i, i no pot passar d'aquest límit, que l'imposen segons quines estructures de poder? Creus que sí que està fent bona feina? Jo crec que Teresa Rivera eh, li imposen un límit i ella s'imposa un límit, també. És a dir, aquí hi ha diverses coses. La Teresa Rivera té un coneixement tècnic del sector bastant destacable. Jo l'havia escoltat en xerrades abans de, ser, abans de ser ministre i era una persona que, en termes de coneixement del mercat elèctric, coneixement del sector en general, eh, bueno, capacitat tècnica i tecnològica en tenia. O sigui, que, que, que ella és molt coneixedora dels problemes del, del sector. Ara bé, una vegada tu et poses a lidiar no? En aquest context, amb les dinàmiques de poder que hi ha el, a, al sector elèctric, cal recordar que l'oligopoli elèctric no és quelcom que han nascut fa una dècada, sinó que estem parlant de pràcticament 100 anys, estem parlant d'empreses que es van beneficiar de la, de la dictadura eh, nacional catòlica, no? amb unes relacions molt fortes amb, la, amb, amb el Generalissimo, i ho dic perquè això ha imprimeix caràcter, i moltes vegades quan es fan... Eh, comparacions entre les empreses espanyoles o la realitat del sector elèctric aquí i Dinamarca o Alemanya no? o altres països que poden ser exemple, nosaltres diem compte, mireu-lo en termes de dinàmiques de poder. Les dinàmiques de poder al sector elèctric estan molt clares i, i les dominen qui les dominen. Sí? Llavors, quan la Teresa Rivera s'ha d'enfrontar amb aquests grans mons mostres i també amb els monstres del seu propi partit que estan passant per els consells d'administració de totes aquestes empreses, doncs el que fa és allò que, allò que pot fer, no? allò que merament pot fer. I és veritat que s'han proposat coses eh, eh, bueno, interessants, no? en el sentit de doncs, la limitació del preu, no? s'ha intervingut algun al mercat, sense modificar-ho, eh, sigui substancialment. Vull dir que al final el que s'estan fent són mesures, i això també cal destacar-ho i subratllar-ho, temporals. O si sigui, S'està fent una intervenció temporal, però no s'està fent una reforma estructural que permeti garantir l'eletricitat per tots i totes, no? En els termes, també, de transició ecosocial, que vol dir reduir dràsticament el consum. Sí. Llavors, jo crec que la Teresa Rivera es troba entre en, en aquest marc i en aquesta lluita. I li ha tocat l'Idià en, en un moment especialment difícil per l'augment, no només a l'estat, sinó a tota Europa i pràcticament a tot el món, dels tros de l'electricitat. Molt bé, ara hi tornarem a això de les elèctriques i d'aquestes factures que molta gent posaran dificultats a l'hora de fer els pagaments pel cost, com dèiem, pel preu pel preu que s'ha disparat. I què significa això en quant als recursos energètics i també a aquestes polítiques gairebé mafioses? Música i són els nervis de quan tot comença. I i sol i fred i son, pels nervis de quan to comencen. I por i sol i molta son, perquè és d'un poc quan comença. I el cor que batega el ritme de la cançó, que ja m'està molta són perquè és tanpoc quan comença. Què és el que definiria que un riu és saludable, que un ecosistema fluvial és saludable, que tingui? Eh... Moltes fonts sense netes, amb aigua mm. que sigui potable, que no estigui contaminada, que tingui basses naturals, que hagi molta vegetació... Que, que és el que heu, de fet, diagnosticat al riu Gurn? Que ens serveixi per dir aquest riu és molt saludable, l'hem de mantenir així i si podem millorar algunes coses, doncs també, però això ja ens, ens defineix... Doncs que, que és un riu sa. Ho dic també per pensar en, inclús en el, en el riu que tenim aquí a la Vall d'Hostoles, és el riu Bruxent, i poder doncs, anar comparant i, i fer-nos la idea d'aquestes coses. Uh -huh. bueno, en realitat són diversos els factors no?, que et poden definir si un riu està sa o saludable i um... Hi ha factors des de que de... et centres més amb els paràmetres hídrics, com pot ser la qualitat de l'aigua o la quantitat d'aigua. Uh, llavors hi ha paràmetres biològics, no? si el, el nombre d'espècies, si aquestes espècies viuen en comunitats estables o no. Però una mica en realitat el que és important és Uh, identificar bé uh, tot aquell ecosistema, si l'agafes a escala de, de riu o a l'escala de torrents, uh, en funció de l'ecosistema que defineixis, és identificar com està, si tens informació per saber com estava i veure en quin grau s'ha alterat i quins són els paràmetres que s'han alterat. I també fer un diagnosi de, de com està ara, no? Bé, bueno, doncs pues té aquestes espècies. Viuen en comunitats estables o no? Les estem monitorejant i estan disminuint o no? Hi ha espècies invasores, està contaminat. Vull dir, són diferents factors, però en realitat és poder, poder valorar els canvis que pateix aquest ecosistema i quina tipologia de canvis són, no? Si són canvis que el fan... Ara està molt de moda aquesta paraula, no? Però el fan més resilient, que en realitat vol dir... Uh, que té diversitat i capacitat d'adaptació. No? Llavors, um, aquests paràmetres li donen una estabilitat i, una, i un estat saludable o no? o veiem que, que aquests paràmetres que estem seguint l'estan portant cap a un deteriorament. No? Una mica, el que és important, que en el cas del GURN, amb temes d'amfibis i d'alguns altres uh, paràmetres s'està fent, és poder fer un seguiment i poder valorar com està canviant si és que està canviant aquest ecosistema i si està canviant, saber quins paràmetres estan canviant i què ens indiquen aquests canvis no si s'està si deteriorant o, o al contrari o ens assenyalen una recuperació en algun àmbit Lo sigui, important seria per això és important tenir diagnosis prèvies, poder fer diagnosis actuals, poder fer seguiment no per per veure. Um, una, en aquesta línia, una de les coses que, que van treballar els alumnes era um, quan van anar-hi a la tardor i a la primavera, com que la primavera coincidia que hi havia... Havien augmentat el nombre de visites, també era que ells valoressin si a l'entorn del riu hi havien notat canvis. Per exemple, una cosa molt visual, que és el trepitj, no? Um, si havien vist que la vegetació de l'entorn estava més malmesa... Si, si havien vist alguna alteració no, de, de la flora. Eh, visualitzar aquests canvis ens ajuda a saber també eh, cap on estan anant aquest ecosistema i si s'han de revertir o si anem en la línia adequada. També jo crec que els sistemes eh, acòtics continentals, ja siguin els rius o els fons, eh, tenen associat, a, a part del patrimoni natural de cal posar en valor i cal preservar perquè una mica és el que sosté uh, tota la resta, hi ha un patrimoni històric i, i cultural molt, molt important, no? I realment també ho veus perquè quan la gent es desplaça al lloc o, o, o, o en parlen, veus que, que desperta moltes vivències i moltes vivències en comú, no? I crec que, que és el valor que tenen també els, els ecosistemes d'aigua dolça, no, que, que històricament sempre han sigut un, un lloc on s'ha anat a buscar un recurs necessari i, i que han, han fet comunitat no? i han, fet, um, han construït la història d'aquestes comunitats. I això encara, encara ho veus com molt present. No? I crec que, que també és, és un valor i és un, és un potencial per, per vincular a la gent del territori i, i per a donar-li aquest valor com a recurs natural que és, que necessitem. I llavors, sí, evidentment del riu Gurn van sortir moltíssimes anècdotes, inclús no? alguns alumnes de l'escola parlant amb els pares i les mares o amb els avis i les àvies, no?, recordaven anècdotes. Um, però això passa al Gurn i, i segur que... Aquí a la zona de les Planes, o to, tots els rius porten un, un patrimoni històric i cultural de molt valor. No? I, I crec que és el, com el, el fil que unix no? I, i que ens motiva a, a realment a voler-lo cuidar i a preservar-lo i a, preservar a preocupar-nos per aquests ecosistemes, perquè ens fan agafar consciència de la importància que han tingut des de sempre. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes anem a recordar aquestes espècies que has dit, el blauet, la llúdria, la salamandra, l'anguila la, i el cranc en perill d'extinció, aquests dos últims, però també trobem ànecs, no, per exemple, o granotes, que són potser més comuns i, i fàcils de veure. Sí, sí, clar, jo ara et comentava les espècies com més interessants, però sobretot les que nosaltres destaquem per això, perquè tenen un grau de, de, de perill o d'amenaça, no? i que això la fa que que posem especial atenció, però evidentment el Brugent és un lloc que llotja amb moltíssima biodiversitat. Si féssim eh, seguiments concrets, de, de cada, no? si fessim seguiments d'amfibis, de micromamífers, de, segur que trobaríem moltíssimes espècies que moltes més de les que jo mencionat, evidentment. I les amenaces principals quines serien? Perquè, eh, per exemple, vaig veure una notícia que parlava de, del visor americà que s'havia trobat a, a Sant Feliu de Pallarols. I, clar, el, el visor americà, diguéssim que seria una amenaça per la llúdriga, per exemple, que la podria substituir, no?, o la, la, li, li podria menjar l'espai. Seria correcte, això? Sí. És una espècie invasora, el visor americà. Exacte. El visor, el visor americà, el cranc americà, són espècies exòtiques que, clar, això per l'acció... Antròpica, doncs, hem tingut un desplaçament d'aquestes espècies cap, a, cap aquí, cap a Catalunya, i sí que són espècies doncs, que tant competeixen per hàbitat com per aliment amb les espècies autòctones i, i són unes de les principals amenaces de, de les espècies que estan en perill d'extinció. Així com la sobrefreqüentació també, també n'és una d'elles. Mm, molt bé. Clar, I a vegades costa d'explicar aquest vincle que hi ha entre l'existència de la biodiversitat i la salut o, o el bon estat de salut d'un ecosistema, no? Perquè semblaria que són coses que van per separat i, i, clar, com deies tu, són bioindicadors, no? Com més espècies, com més biodiversitat, més saludable i millor estat té aquell espai natural, amb el qual cosa doncs, també ho podem aprofitar els éssers humans. Per exemple, si les aigües eh, estan contaminades, doncs no podrem veure, i si no podem veure, malament rai, oi? Exactament, exactament, sí, sí, que sigui un, un bioindicador és senyal de, del bon estat de conservació i que, per tant, això també és un, és un, és un senyal per nosaltres de, del bon estat d'aquell espai, però alhora també des de Fundació EMI reivindiquem que també l'estat de conservació, no, o sigui, que no només sigui des de la perspectiva antròpica de, del nostre benefici com a humans, sinó conservar la natura per si mateixa, no? que això creiem que hauria de ser igual d'important que, que els serveis ecosistèmics doncs, ens aportin benestar a les persones. Mm, Com ho podríem acabar d'explicar, això que has dit? Que no ho mirem d'una manera materialista, sinó que pensem que formem part? No, que, que creiem que la conservació d'aquests espais sí que evidentment ens aporta beneficis a les persones, i això és molt important, però que en aquest context en el que ens trobem d'emergència climàtica no? i de començar a veure la natura com a un element que hem de reivindicar en si mateix no, no com a que estigui supeditada al benestar de les persones des, del, des de la perspectiva de l'espècie humana, sinó per la conservació en si mateixa. Mm. Entesos. No sé si m'explico bé. Sí, sí, molt entenedor. Eh, Ibet, si seria el que no es tracta de que la natura estigui al nostre servei, no? O... Això mateix. És aquesta mirada antropocèntrica, no? Que l'home està al centre de, del món i, i la resta, doncs, eh, és secundari. Exacte, i per això projectes com els de l'Espai Natural Protegit del Brugent, que intenten trobar aquest equilibri entre les dues coses, són importants perquè, evidentment, nosaltres creiem que hem de poder gaudir de la natura però sense que aquesta estigui uh, supeditada a nosaltres, sinó que simplement ens, ens, no sé, ens considerem com un tot no? i que, que veiem que la conservació de la natura és important per si mateixa i que és la nostra responsabilitat fer-ho, igual que ella ens dona serveis uh, a nosaltres sense, sense demanar-ho. No? Molt bé. La primera temporada de, de l'Eco de la Vall, uh, no sé si va ser el 2019 o, o potser ja el, el 2020, vam fer un reportatge sobre la depuradora d'aigües que hi ha eh, als afores de les Planes d'Hostoles i que, d'alguna manera, doncs... Des de riu brugent l'aigua va vinguent fent petites gorgues i remolint l'aigua va vinguent des de riu brugent Sense acabar el temps i volia preguntar moltes coses només deixem que introdueixi un, un darrer tema que és la relació entre el món urbà i el món rural quina visió tens tu com a arquitecte, a nivell personal, inclús, si vols, més enllà de, del despatx, en el que treballes, del, del vostre projecte, com veus aquesta relació entre el món urbà i el món rural perquè les ciutats cada vegada estan més poblades i van desapareixent a les poblacions dels petits poblets que tenim a Catalunya, que n'hi ha molts que estan en aquell límit amb el semàfor vermell, cada vegada amb menys gent, visquent I, per altra banda, es tracta d'una mentalitat urbana que també va, va inveint, va colonitzant els pobles, i no sabem com, com es transformarà això, no? si doncs, recuperarem valors que són molt vàlids per aquesta transició ecosocial des dels de petits pobles, des del món rural, però també hi ha aquesta possibilitat no?, de que, fi, que que no siguem capaços de mantenir la pagesia, de mantenir l'economia local i que, per tant, doncs, eh, es vagi perdent tot el valor que té, que té el món rural i, i acabi sent un decorat pels turistes i que, que no ho volem, oi, de cap manera? No, a veure, la, la relació entre, que, que has fet no? entre món rural i, i món urbà és, bueno, donaria per molt, també. Eh, jo potser diria que tot, tot, bueno, tot és un món entropitzat. antropitzat, no? és, una, ja diguis, principi, terri, és un territori perdó, antropitzat, val? és a dir, fet per l'home, amb diferents densitats i diferents característiques. Uh, això, doncs, lògicament, t'aporta des d'aglomeracions que són ciutats com Barcelona, Madrid, València, Nova York, no? de les seves característiques, tipologies, densitats de població, o nuclis uh, urbans uh, petits, no? com, bueno, no ho sé, com Sectases, Castellà de Nuc, uh, Hostalets... Bueno, Eh, o, o, edific, o o assentaments aïllats, no? com són la petita peça de, dels masos o, o granges aïllades pel territori. No? Això eh, donaria molt de sí. Eh, I la pregunta era, perdona, Jordi, que... Sí, quina és la, la teva visió d'aquests mons que estan oposats, però que no, en realitat no doncs, estan tan vinculats, no?, Sí, mira, amb això, clar, ja fa molts anys no, que es deia que les ciutats van, van a més, i, i era així, no?, les ciutats cada vegada seran més poblades, però amb la crisi del Covid crec que això ha anat una mica en orris, no? És com en realitat molta gent de les ciutats ha marxat, no?, a buscar altres nuclis eh, molt menys densos, i això ho hem vist a la Garrotxa, no?, que hem rebut molta gent de l'àrea metropolitana darrerament que, que ha vingut a viure aquí. I, i penso que, realment que, que l'elumeració densa eh, acaba que, sent que no és sana, no? Eh, no? No cal entrar en detall. Però, bueno, per, per posar un exemple així divertit, justament avui un familiar, uns familiars m'han explicat que hi van veure un gos d'una dona, que era de Barcelona, que han vingut aquests dies aquí al lot, i que el, el gos, que té mig any, és, és, és un cadell jove, diguem-ne, doncs al·lucinava saltant en l'herba, no? I dius, ostres, com pot ser això, no? Que un animal, no?, que, que és natura, però com ho som nosaltres, al·lucinem amb el contacte amb la natura, no? Perquè aquell animal pobre doncs, estava totalment aïllat en un pis al centre de Barcelona. No? Mm. I això jo crec que ens ha de fer aquest exemple curiós bueno, o graciós, que, que, que he posat, que ens ha de fer reflexionar també de dir el contacte amb l'entura és una cosa que com a éssers vius eh, necessitem. No? I les aglomeracions denses i totalment construïdes això no, no, no ho permeten, no ho garanteixen. Mm. A mi molt recordar un, un lema que no sé on, on l'he llegit o on, on l'he sentit, de ruralitzar les ciutats, no? que és necessari ruralitzar les ciutats i, per tant, doncs, més zones verdes i canviar doncs, a places dures per altres espais. Però, clar, la transformació de la ciutat sí que donaria part per tot un altre programa, perquè aquí el repte sí que és majúscul, realment, eh, i si als pobles ja costarà fer aquesta transició ecosocial... A la ciutat doncs, no em vull imaginar els reptes que hi ha perquè doncs, hi viu molta més gent i realment doncs, són molt insostenibles, no? Sí, però sí. amb això, perdona, Jordi, hi ha, hi ha molta ciutat ciutats ja que s'hi estan transformant i, i el verd a la ciutat és un dels elements bàsics i estructuradors que, que han de potenciar no? aquest canvi sí, sí. radical de ciutat. Sí, sí. Per exemple, a, a, a, tornant a, a Holanda, que en termes de mobilitat sostenibles en doncs, són una referència dels doncs, afanys ja que van fer el Warner, que són espais pacificats on la natura doncs es va apoderant i, i on fins i tot els els propietaris els, els habitants, de, els residents en aquells habitatges del carrer fins i tot tenen un petit espai de, de jardí a, a fora al carrer, no? que abans era un espai dedicat al cotxe, doncs ara és fins i tot un, un jardí apoderat per però d'aquells habitants. No? I crec que les ciutats i els pobles han seguin aquesta línia de transformació. Per tant, hi ha molts factors que determinaran com es farà a, aquesta transició que serà obligada degut a la manca de, de la gasolina i del petroli que hi haurà a les properes dècades i també perquè ens ho hem marcat per no contaminar més encara. No? Uh -huh. Llavors, com creus que s'hauria d'ordenar aquesta transició? Bé, et eh, diré una doncs, proposta que ja vaig fer quan, ara quan es va fer el, el, tot el procés de Garrotxa Resilient. En Pucanto ja, ja que hem parlat ara dels camions eh, i sobretot del sector porcí també que has fet esment, eh, doncs, a la jornada de, de, de Garrotxa Resilient vaig proposar doncs, que, que fes una bona diagnosi del sector industrial de la comarca. Bàsicament perquè si sí, aquesta és la condició en el projecte de major magnitud de mobilitat i de transformació del territori, òbviament eh, hem de saber eh, quin és el futur també d'aquesta indústria i, i quin és eh, el futur de previsió personal de, de cada empresa, però també el futur aquest de previsió macro. No? A nivell mundial, eh, quines expectatives hi ha no? per poder planificar després a la petita escala de la comarca. Uh, seria un greu error construir o adaptar, i adaptar el territori a un escenari que després no s'acabi complint, no? És importantíssim tenir uh, els diferents escenaris estudiats i després escollir quina alternativa uh, es veu més factible i més, més viable de, de ser materialitzada. I, òbviament, després d'això, fer-ho a través de plans que acabin uh, sent executats per projectes, no? Mm -hmm. Um, Posa'ns un, un exemple, perquè acabem de visualitzar la, la, la relació directa que hi ha entre la mobilitat amb l'emergència climàtica, un, alguna cosa directa, perquè els oients i les oients puguin veure doncs, que estem parlant de, de no qüestió doncs, molt directa. No? Per exemple, la contaminació, els gasos d'efecte hivernacle que es diuen, el diòxid de carboni que emeten els vehicles de combustió doncs, provoquen l'escalfament global. Eh, també hi ha altres emissions des d'altres àmbits, no? però per això volem reduir aquestes emissions de, del transport que en el conjunt del planeta doncs, és molt gran. Potser aquí a Olot doncs, no hi ha molts cotxes, però si anem a la ciutat de Los Angeles o a alguna, eh, no sé, eh, ciutat eh, com DF, la ciutat monstro de Mèxic o alguna ciutat d'Àsia, doncs, veurem que en són milions de vehicles i, i per tant, aquestes emissions s'han de reduir sí o sí. No? Llavors, en Quin exemple ens posaries, Francesc, perquè ho visualitzem, això, a nivell de mobilitat i a nivell d'urbanisme? Jo el que et diria és, que feries ment, és que el juny de que l'any passat, del 2020, la Unió Europea va, va aprovar un paquet de mesures per ajudar a reconstruir l'economia a nivell d'Europa, no? després de, la crisi de bueno, o durant la crisi del Covid. I en aquestes, la transició ecològica i la sostenibilitat són, són la pedra angular. I en quant a mobilitat... Uh, que és un dels sectors que, que més contamina a nivell d'Europa, de, l'objectiu és reduir el 90% de les emissions del sector transports per l'any 2050. Uh, estem parlant del de, 90%, vull dir, vol dir toca el sistema de transports. No, no vol dir que uh, fes algun carril bici per millorar perquè més gent vagi amb bicicleta. No, no, no. Vol dir... Uh, canvia dràsticament el sector del transport. Lògicament, això s'ha de fer d'una manera progressiva, perquè no, no, pots, uh, bueno, no pots passar d'un escenari A a un escenari B d'un dia per l'altre, però, però sí que vol vol iniciativa uh, política i, i, i social. No? Per posar un exemple, ja que també abans ho has fet esment, el pla MOV3, que va sortir aquesta setmana, uh, incentiva la compra de vehicles elèctrics, Val? Però, però no incentiva o no subvenciona... Bé, bueno, no incentiva, òbviament, perquè no subvenciona la compra de, de bicicletes elèctriques. És a dir, no, diu compra de vehicles però només són cotxes, no? Quan s'han si de potenciar cap a un, una mobilitat més activa i, com hem dit, eh, el cotxe no n'hi no haurà per tots però que més aporten una externalitat a la ciutat que condicionen l'organisme i, i la fan menys habitable, eh, doncs està clar que, que amb el pla Moffitès no s'ha tingut suficient voluntat política com per apostar per aquest canvi, no? Si ho comparem, doncs el país veí, eh, que és França, eh, ells sí que ho tenen clar. Val? Perquè l'Assemblea Nacional Francesa ha aprovat eh, un paquet de, de mesures, bueno, de subvenció, de fins a 1.500 euros per la compra d'una bicicleta elèctrica a canvi de desferta d'un vehicle de combustió. Val? I, I de fins a 1.000 euros sense desferta de cap vehicle. Per tant, França sí que aposta per, per la mobilitat en eh, bicicleta, no? subvencionant la compra de bicicletes elèctriques. Sí. I aquí és una cosa doncs, que... Bé, anem molt enrere, no, no ens ho acabem de creure. I agendes de les plantes. Jornada organitzada per les àvies ramalleres de la Garrotxa de l'associació Pedra Tosca. va sortir una dita que diu entre mals companys i ortigues, mal calçat no t'hi estigues, eh? Puc dir, tu vigila que la cosa no... Per tant, eh, eh, és, és una, una herba que, degut a les seves grans propietats, eh, bueno, ha tingut un, una, una llarga història durant eh, el temps eh, antiquíssim. Eh? I té moltes llegendes, i com us explicarem avui també, una bonica llegenda de l'Ortiga, que... Eh, passa en un lloc eh, fa molts i molts anys, a eh, onè hi havia diferents casetes desperdigades. Hi havia eh, un poble a onè hi vivia gent i vivien amb molta harmonia i estaven eh, molt bé. però va venir una època de tenebres i els hi va passar que per les nits els hi apareixien, uns, com una mena de, de nans, diríem, eh, eh, malèfics, eh, que sortien eh, per la nit i, eh, curiosament, eren uns ceres molt dolents que no tenien forma, que la forma li posava cadascú depenent de la seva por. Per tant, eren molt difícils d identificar. I bé, a la nit s'ho passaven tan malament que no sabien com fer-s'ho. I la situació va arribar a ser tan difícil que van anar a recollir i a buscar aquelles herbes que els protegissin. Sobretot, hi ha una herba, sobretot en zones muntanyoses, que té aquesta fama, que és la carlina. Eh? La carlina també és una herba molt especial que té moltes històries i la base d'ella és de protegir. Per això, a moltes cases del Pirineu o de les muntanyes, trobem fins i tot ara, curiosament, m'imagino que més pel fet decoratiu, a les portes penjada una carlina. Doncs sabeu que aquesta carlina aquesta tradició, diríem, bé de fa milers i milers i milers i milers d'anys d'aquesta protecció que, durava, que donava eh, aquesta, aquesta planta. Eh? I juntament aquesta planta era en llocs on era de muntanya eh? precisament a la costa en tenien altres de plantes no en tenien la carlina i aquesta és una mica la màgia del món de la planta que es va aclimanar a cada zona amb el, que, amb el que ella el diríem necessita bé, doncs eh, la planta els va estar protegint molt i els hi va anar molt bé fins que va arribar a l'estiu i va arribar a l'estiu i eh, es va despertar diríem els dimonis de l'infern i, I què van fer? Doncs anaven voltant per tot el lloc que veien les carlines i les cremaven. I què va passar? Doncs que el poble es va quedar sense protegió, sense rec que els protegís. Desesperats perquè no sabien com fer-ho van anar a, a, a demanar-ho a la deessa de la Terra, eh? que pot ser Mari, pot ser Gaia, pot ser Telos, depèn de la mitologia o de les històries que expliquem, li donarem eh, un nom diferent doncs van anar a explicar el seu gran problema i eh, eh, la deessa de la Terra mai deixava eh, sense ajudar eh, els seus fills. Per tant, va estar pensant i eh, va idear i va fer créixer al voltant de totes les cases forces matolls d'ortigues. Així, al vespre, quan aquests dimonis malèfics anaven cap a voler atacar les cases, queien en els matolls d'Ortigues i s'ennaven escuats amb bombolles, amb, amb d'allò i deixava que així no els hi poguessin fer mal i quedéssin protegits. I aquesta protecció va durar fins a dies d'ara, que ja mai més els van tornar a molestar aquests dimonis malèfics que canviaven de forma, depèn de com els miraven. Eh? O sigui que l'Ortiga, fins i tot a nivell sempre mitològic, té històries bones i d'ajuda i llegendes en al llarg de la història de l'ajuda segurament per aquestes grans propietats que té i per canviar-li la cara d'aquesta mala fama que té, de que ens pica de que no sé queda de que eh, déu o sigui una mica, donar-li una visió diferent i ens agradaria que a partir d'ara, sempre que veieu una ortiga en vez de pensar ai, cuidado, ai que me pica, diguis mira, ara ja m'ha saludat eh? si canvieu una mica la manera de mirar-ho, segur aquesta coixó no serà tan forta i veureu que aquesta coixó té una part de ativa. Eh? Per tant, segur que l'entonareu molt millor quan us torni a picar a picar una hortiga. Bé i eh, Anem a dir les propietats d'aquest gran hidrolat que, que us emportareu i ara anem a veure una mica ja que està desmuntat al goent Doncs amb la veu de l'Olga, de les àvies remayeres de la Garrotxa, que ens explicava aquesta llegenda d'una jornada que es va fer dissabte passat, hem acabat aquest resum de l'Eco de la Vall de setembre-desembre 2021. Avui és diumenge 19 de desembre, serà el, pro el darrer programa d'aquest any i tornarem al gener del 2022 si tot va bé el diumenge 16 de gener tornarem amb el primer programa d'aquest nou any 2022 i en aquest resum que us he preparat hem escoltat en Josep Caballol en Marc Planagumà la Tania Ribas, la Rosa Lluc, la Mar i el David Dormviu, l'Alfons Pérez, la Mireia Jiménez, l'Ibet Casadevall, en Francesc Baquer... I si voleu recuperar els programes sencers, eh, que formen eh, part eh, de aquests talls que hem escoltat bé, en realitat és a la inversa eh? ja m'he donat adonat que ho estava dient malament si voleu escoltar uh, els programes complets d'on surten aquests talls que us he seleccionat podeu anar al podcast del programa que és l'ecodelabai.org l'ecodelabai.org i res més quedan 6 minutets per arribar a les 7 de la tarda Ah, us deixo amb aquesta música que estem escoltant de d'hora que us ho digui bé l'Elisabet Raspai i el seu grup de jazz amb el tema vital que estem escoltant ara mateix i aprofito per dir-vos molt ràpidament també que en aquest muntatge que us he preparat, en aquest resum de setembre-desembre a 2021 de l'Eco de la Vall, hem pogut escoltar Xucupà, aquest grup garrotxí, amb el tema Ara avui, Sepijo, també a l'Anna Roig i l'Ombra de Ton Chien, també l'Eduard Canimes, amb el seu ja clàssic Riu Brugent i en Tot i Soler, amb un fantàstic tema titulat Sardana flamenca. M acomiado, doncs, fins a l'any que ve. Espero que passeu molt bones festes, que tingueu un bon fi i encara un millor inici de nou any 2022 a tothom, als amics i les amigues, als oients i les oients d'aquí de Ràdio Les Planes i en especial d'uns els que seguiu l'Eco de la Valle cada diumenge a partir de les 5 de la tarda. Així és que moltes gràcies per acompanyar-me i gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Ens retrobem, si vols, el 16 de gener amb més continguts. Fins aviat! és l'Eco de la Vall a Radio Les Planes, el 107.7 de l'FM i també per internet a radiolesplanes.com E de la va arrobes amail.com, Co la Vall. A Ràdio les Planes.